Він лежав закривавлений і нерухомий у тій сірій пилюці. Хлопці з острахом дивилися то на нього, то на Фріду. Ірку та Фріду посадили у КПЗ. Вони провели там одну ніч. Їх визволила, а точніше за старовинним єврейським звичаєм, викупила з міліції Берта Соломонівна. Міліціонери випроводжали двох дівчат чемно, а в абсолютній тиші і навіть із якимось піететом. Це були вже зовсім інші міліціонери. Не ті, які вчора їх брутально штурхали і матюкали. Хоч імена їхні за ніч не змінилися. Під міліцією на них чекало таксі з Бертою Соломонівною. Вони приїхали на торгову «Чотири», де жили Фріда з бабусею. Усі трьох сиділи за столом і сьорбали бульйон з курочки. Гарячий, запахущий. Досьорбавши, Ірка встала, щоб піти додому. Проте Берта Соломонівна жестом показала, мовляв, сиди. Та слухняно сіла на стілець. на бабуся взяла її руку і вклала в долоню золотий кулон на старовинному, аж чорному, теж золотому, ланцюжку. Ірка подивилася на нього і байдуже спитала, що це? Берта Соломонівна натиснула на непомітну кнопочку, кулончик відкрився, і дівчинка побачила викарбовані на золотому тлі дивні письмена. «Цей кулон непростий». Він приносить шалену удачу, особливо в різних зділках. Мені продав його перед смертю Ізя Рєзнік, віртуозний майстер Гешефту. Бережи його, він тебе витягне з будь-якої халепи. А що тут написано? Ірка, як більшість її ровесників зі свого середовища, на той час була байдужою до таких цецьок. Тим паче, аж надто абстрактними видавалися слова зділка, «дєшефт». Проте вона чемно подякувала і понуро побрела додому. Там на неї чекали материнські прокльони і батьків ремінь. Саме від нього, а не від сутички зі слобідськими хлопчаками – чи перебування в міліції, на її обличчі лишилися два шрами. Один на скроні, другий над губою. Фріда! Юра, дякувати Богу, вижив. Проте у нього щось зробилося з головою. Хлопець ходив по Бердичеву з дивною посмішкою. Заглядав очі перехожим і голосом, що нагадував слоняча ревіння, вищав з абсолютно щасливим виразом обличчя. «Фріда!» Ірка в'їхала в свій бердичев і спрямувала машину на торгову. Вона не була в рідному містечку, бо зна скільки. Проте, замість розчулення, що охоплює людини, коли вона повертається в місця свого дитинства, замість у того, а на очах бринить сльоза, ніщо не ворухнулося в її серці. Воно було тверде, як камінь. Це добре, відзначила про себе Ірина. Це ознака загартованої душі. Однак із наближенням до торгової. Її стан різко змінився. Вона відчула дикий дискомфорт. Не те, що їй не хотілося туди їхати, навпаки, її туди тягло, навіть засмоктувало. І дедалі важче було контролювати емоції та вчинки. Ірина згадала Фріден дворик. Вона знала на пам'ять усі його закуточки і всіх мешканців того двору. Цей дворик снився їй регулярно, причому Ірина помітила, що його поява у вісні обов'язково провіщала якусь неприємність. Минуло чимало часу, доки вона навчилася користатись цієї взаємозалежності. Прокинувшись уранці, після такого сну, вона збиралася в кулачок, готова йти в бій, хоча й не знала, з якого боку чи небезпека. І завдяки такій готовності досить безболісно миналися сутичка, конфлікт або чергова невдача. Цей дворик являв собою невеличкий квадратний майданчик, що його по периметру оточували чотири будиночки. Вхід сюди був через арку. Власне, це місцеві мешканці стверджували, що дворик складається з чотирьох прибудованих один до одного будинків. Однак ірці завжди здавалося, що то один будинок химера з внутрішнім двориком і виходом через арку у зовнішній світ. Торгова 4 була якоюсь просторовою фантасмагорією. Це був виклик архітектурній науці – і законам фізики. До будинку а в різних, геть неймовірних і недотичних до правил забудови місцях хаотично ліпилися незграбні флігельки, сарайчики, балкончики –